Faksa, do faksa. Ranije smo pričali o poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, o njegove novijoj povijesti, uspjesima, projektima i planovima za budućnost. Najstarija sastavnica Osječkog sveučilišta godinama je razvijela svoje studijske programe i smjerove. Jedan od njih je i agroekonomika. Koliko je zainteresirano za ovaj smjer rekao nam je prodekan za nastavu profesor dr. Krunoslav Zmajić kolika je zainteresiranost studenata za određene studijske programe, je li jedan popularniji od drugoga? I dolaze li studenti možda iz nekih drugih krajeva Hrvatske koji su zainteresirani za poljoprivredu općenito, pa im je nekako možda ovdje ovo područje zanimljivije? Da. E, što, poljoprivredni fakultet gledano sada sa geopolitičkog stajalište, u stvari ja, prelazi se u centru same Slavonije, istočne Hrvatske, Srijema e, i svakako da u stvari pogledamo po tome dijelu studenata, studenti ne da dolaze samo iz cijelih Hrvatske, nego iz e, nama okruženja i iz Srbije, iz e, Bosne i Hercegovine. Svakako da gledano po pitanju studijskih programa, mi u stvari u prvoj godini studija na prediplomskom studiju e, imamo 350 studenata plus izvoredni studij plus strani državljani kao takvi, dođemo negdje do 350 studenata Mi popunjavamo tu kvotu, tako rekući već u prvom roku, što znači da je zainteresiran za Poljoprivredni fakultet e, ovaj možemo reći dosta velika unatoč poljoprivredi kao gospodarskoj djelatnosti, njegove ulozi i mjestu u cijelokupnom gospodarstvu, e, ali obzirom, opet kažem, na podnevlje i odakle dolaze ti studenti, onda je to na neki način i zaočekivati. Da li unutar toga postoji, ne bih mogao to reći, ili ćemo reći znanstveno, ne bi to trebalo biti statistički značajne razlike, jel? Iskreno govoreći, obzirom da je danas u gospodarstvu stočarska proizvodnja zastupljena sa 36 onda naj sigurno da nešto malo je ajmo reći slabiji odaziv na zoteknici s druge strane bilnogojstvo i sve unutrašnjih bilnih proizvodnje kao takve koja prevladavala u strukturi poljoprivredne proizvodnje je tu nešto malo zastupljenje. Agroekonomisti, to je jedno novi dio okruženja, obzor na ruralni prostor, mogućeni korištenja EU fondova, sredstava i obzor na tržni sustav gospodarstva kao takoga, također tu svoje zauzimaju ovaj, određeno, određeno mjesto, ali u svakom slučaju ovaj, zove, mi ispunjavamo, odnosno popunjavamo svoje kvote i sad nema tu nekih većih razlika, da li između pojedinih studijskih programa, da studenti na neki način biraju ovakav ili mrakav. A imaतरी neka podatak možda koji je postotak koji je postotak zaposljivosti studenata poljoprivrede nakon završetka bilo kojeg studijskog programa jeli veća zaposljivost oni studenata koji su sudjelovali u nekim projektima ili bili aktivni ili tu nema pravila. Pa svakako da ima pravila, studenti koji su bili aktivniji, koji su bili uključeni kroz naše projekte i kroz određene aktivnosti, rada u našim laboratorijima, na određenim istraživanjima, svakako da nađu, odnosno ti studenti uglavnom budu najbolji, 1% od ukupnog ga završenih studenata, u stvari završe ili na fakultetima ili na institutima gdje se dodatno dobiju mogućnosti stečanja određenih znanja i kompetencija. Zaposlost negdje otprilike oko 33 što znači dogupnog obraza zapuslenih, već njih, njih oko 33% uspiju naći ovaj, posao u sljedećoj ovaj, godini. Ostatak, možda to nije baš onaka dinamika kakva je, ali tu ne bih sada izdvajao kao poljoprivredu, slična situacija i na ekonomskom i na elektrotehničkom, je obzirana gospodarska aktivnost kakva se nalazi u Hrvatskoj i mi se ne trebamo biti niti robovati takvim stvarima, trebamo gledati one potencijale koje Hrvatska kao takve ima, ima i ovaćiti biti ovaj optimisti da a, će se popraviti gospodarska situacija i da će za sigurno naši studenti koji dobiju a, adekvatna znanja i kompetencije ovaj moći naći svoje mjesto i na hrvatskom tržištu radne snage. Program studija iz područja agroekonomike pruža znanja i vještine koje su potrebne za postizanje kratkoročnih i dugoročnih ciljeva iz područja menadžmenta u agronomiji. Budući studenti odgovarajući metodama nastave i učenja kvalificirani su za kreativni i inovativni rad i uspješno korištenje njihovih znanja vještina i vještina iz agroekonomike u poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambenoj industriji. Stručnjaci ovog profila mogu se zapošljavati u poduzećima i raditi u područjima organizacije proizvodnje i prerade, marketinga i prijevoza poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i ostalih sredstava za proizvodnju, sirovina i pomoćnog materijala namjenjenog poljoprivredi kako u malim i srednjim poduzećima, tako i u velikim poslovnim sistemima poljoprivrede i prehrambene industrije. Osim toga, Studenti svoje mjesto mogu potražiti u poljoprivrednim stručnim savjetodavnim službama, zavodima za poljoprivredu, udruženjima proizvođača u područjima organske proizvodnje, a osposobljeni su i kao menadžeri za organiziranje i upravljanje radom pojedinih dijelova u okviru agrobiznisa. Ranije smo razgovarali sa predstavnikom Studentskog zbora Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku Dominikom Razmanom koji kaže da Zapravo ne treba puno angažmana za uh, studentski rad općenito izvan fakulteta i da sve što zapravo studentski zbor poljoprivrednog fakulteta radi uh, mogu raditi i ostali studenti bez obzira na svoj raspored. Je li to uistinu tako? Imaju li studenti poljoprivrednog fakulteta vremena za neke druge stvari? Reći će nam uh, student treće godine diplomskog studija poljoprivrednog fakulteta u Osijeku smjera agroekonomije Borna Verta, Borna Bog. Uh, upisao si poljoprivredni fakultet, sad se trenutno treće godina prezid diplomskog studija, možeš li se vratiti tri godine unatrag i zapravo ispričat nam zašto je poljoprivredni fakultet bio tvoj izbor i je li on zaista bio prvi izbor za studiranje? Bog pozdrav svima, četiri godine unatrag zato što sam jednu godinu ponavljao, treću uh, kada sam upisivao poljoprivredu ja sam stvari bio student pravnog fakulteta prva godina, drugi put uh, spletom okolnosti na jednom ručku sa roditeljima neki njihov poznanik koji je bio u trgovačkom sudu, tada odlazio u mirovinu, otvarao jedno svoje imanje i on mi je u stvari bacio bubu uho da je poljoprivreda zapravo zanimanje za Slavoniju, za Slavonce za Baranju, za Barance, za ovo područje da bi tu moglo biti u budućnosti nekog posla ulazili smo tada u Europsku uniju E, ili smo čak već ušli ne sjećam se ovaj. uglavnom on mi je bacio bubu u uho točno mi je spomenuo agroekonomiku da bi to moglo biti dosta traženo zanimanje u stvari radi se o zanimanju koje spaja ekonomiju i poljoprivredu jel? kako optimizirati poljoprivrednu proizvodnju učiniti ju isplativom, šta uzgajati, zašto uzgajati bla bla bla i uglavnom Znači taj njegova neki razgovor s tim čovjekom, reko mi je pravo da je to prenatrpano, teško je završiti, teško je naći posao poslije, ali sa poljoprivrednom da bi mogao imati više šansi, tako sam u stvari izašao na državnu maturu i upisao na drugom roku agroekonomiku u Osijeku. U stvari nisi, odmah si se odlučio za agroekonomiku, ali na prvoj godini zapravo svi studenti poljoprivrede slušaju uh, opće kolegije, uh, kada slijedi ona uh, um, dio kada se uh, pre, opredjeljujete za vaše daljnje zanimanje. Tako je, u stvari svi smjerovi, svih pet smjerova na poljoprivredi prvu godinu provode zajedno, slušaju čista predavanja u dvije skupine, zbog broja i zbog raspoloživog mjesta u duranama. Ovaj svi slušamo da iste kolege i tek na drugoj godini dobijamo svaku svoju skupinu koja je vezana u smjer, iako e, kada upisuješ fakultet odmah navodiš smjer ne opredjeljuješ se nakon prve godine nego u startu, jel? i u drugoj treću godinu provodiš na svom smjeru sa svojom malom skupinom koja je ne veća od razreda u srednjoj ili osnovnoj školi, 30 učenika, studenata odnosno plus minus e, i da, znači kažem, prva godina svi skupa, druge dvije godine opredjeljujemo se. Koja je zapravo razlika ili koje su karakteristike općenito agroekonomike za razliku od drugih smjerova na poljoprivrednom fakultetu? A, pa agroekonomika se ne bavi proizvodnjom. Znači ne ulazi u proizvodnju, ne ulazi u e, tehnologiju proizvodnje ili mehanizacije, nego se bavi amortizacijom, nabavkom sredstava, prodajom gotovih proizvoda, nabavkom sirovina, kako to sve učiniti profitabilnim, kako e, voditi knjige, kako voditi računovodstvo, knjigovodstvo, kako kako ustvarimo omogućiti možda nekom poljoprivrednom proizvođaču kao vanjski suradnik da dovede svoje knjige u red, da dovede svoj svoje poslovanje u red, kako bi ono bilo profitabilno, što je zapravo izrazito teško za poljoprivredu, što sam naučio u dosadašnjem studiranju gotovo pa i nemoguće. Ovisi o jako puno faktora od vremenskih prilika, kultura koje se uzgajaju, navika koje, ajmo reći kulturoloških nekih recimo i to je to u stvari, to je, to je ajmo reći, neka razlika između akroekonomike i stočasto bil, bilinogojstva mehanizacije ostalih smjerova koji se, koliko pretpostavljam bave direktnom proizvodnjom. Znači vi ste nekakvi menadžeri u poljoprivredi? Tako je, između ostaloga slušali smo dosta i o agrobiznis menadžmentu, o, o tržištu, o ekonomiji takve predmete koji povezuju, kažem, ekonomiju i poljoprivredu. E, je li bilo studenata, to je li još uvijek ima studenata, tvojih kolega koji su možda e, sa strane nekako tijekom studiranja već se počeli baviti nekim dijelovima poljoprivrede ili kretali u neke svoje priče? E, koliko zapravo se može nešto tijekom studiranja e, ovaj, pokrenuti možda svoje ili već napraviti nekakav poslovni plan možda za e, budućnost, to jest nakon završetka fakulteta? Pa u stvari sam vrlo brzo primijetio da većina mojih kolega na, na mom smjeru, a pretpostavljam i na ostalima dolazi iz obitelji koje imaju nekakva imanja poljoprivredna ili obiteljska poljoprivredna gospodarstva ili nešto slično tome. I zapravo oni su došli s to nekako nekom s nekim smjerom logike, ali roditelji imaju manje, pa onda ću studirati ovo i mogu reći da su svi oni vrlo marljivi i vrijedni i da im stvarno skidam kapu na tome, da jako puno premena, vremena provode kod kuće radići na tim imanjima kada su sezone jel, radova, a isto vrijeme studiraju i polažu predmete sa odličnim ocjenama. Tako da što je sa onim studentima koji eh, nemaju nekakav rekli bi background eh, koji će im omogućiti da nakon studiranja zapravo nastave sa stvarnim poslom. Eh, pritom tome mislim na praktični dio eh, nastave na Poljoprivrednom fakultetu eh, koliko zapravo postotak praktične nastave naspram teorijske nastave. Pa ima i dijelom ima praktične nastave. U agroekonomici ne toliko puno jer se kažem bavimo proračunima i to. Vjerujem da na ostalim smjerovima puno više zapravo odlaze na teren. Iako smo i mi odlazili u posjetu i ne mogu, farma muznih krava potpuno automatizirana. E, išli smo na nekoliko mjesta da vidimo kako to su izgleda, kako funkcionira, da nam daju uvid u, u, u strojeve, odnosno u kalkulacije kako to izgleda, ali ono što mi se svidjelo u stvari što su nas dosta ovaj, tijeli naučit profesori, pogotovo ekipu koja nema neko, neku mogućnost zaposlenja kod svojih roditelja, odnosno nastavka rada na imanjima, da se ne nadamo nakon fakulteta, da ćemo izaći na, na natječaj na burzu i da ćemo naći samo tako posao, da se u poljoprivredi često to svodi na izmišljanje nekog svog posla. Znači, osim što ste menadžeri u poljoprivredi, na neki način ste i poduzetnici. Koliko zapravo program... E, možda ne znaš točno sve, ali recimo nekakva pretpostavka koliko je program poljoprivrednog fakulteta u skladu sa nekakvim modernim tehnologijama, tržištem, s obzirom na e, sve veći broj i malih poduzetnika koji imaju svoje startupe, a često se radi o poljoprivredi. Pa trude se biti u toku što više, trude se dovoditi čak i neke, ajmo reći, predavača, odnosno ljude koji i većina profesora se također bavi nekakim poljoprivrednim radom izvan fakulteta, tako da su dosta, dosta upućeni zapravo u to sve Uh, tehnologija se tu nešto pretjerano ne mijenja brzo, iako modernizira se dolazi sve bolje i bolje, ali sjeme rajčice, sjeme rajčice mislim, to je sve, sve ostaje isto ako poboljšava se, kažem, postoje ti, ti procesi gdje, gdje čak i sjeme se poboljšava, da ima bolju klijavost i tako dalje tako da nas u stvari pokušavaju držati u toku sa svim time što se mijenja kao i sve da sva tehnologija Tom brzinom Dobro, vratimo se opet tri godine unatrag, to jest malo više. E, što, koji su kolegi koji su možda najviše poteškoća ovaj, e, pravili ili koji su nekakvi kolegi koji su onako slakoćan položio, koji su bili jako zanimljivi e, i onako, koji su ostavili dojam na tebe? Pa na prvoj godini gdje su svi zajednički predmeti, u stvari radi se o nekom općem uvodu i obrazovanju. Predmeti su tipa matematika, koja mi je, ajmo reći, najteža, ali to je vjerojatno zbog mene, e, kemija kemija je poznata kao najteži predmet na prvoj godini i u stvari onaj predmet ajmo reći koji čisti godinu koji će u stvari one studente koji su došli samo ovdje kampirat neće moći proći kemiju no, nosit će ju kroz tri godine zasobom, sve dok ju ne riješi teško će ju riješiti ako ju ne riješi odmah ja sam znao, zato čuo sam na vrijeme pa sam se ovaj odmah posvetio kemiji kažu da je profesor iz kemije izuzetno strogo ali ja mislim da su ustvari stvari metode njegovog podučavanja izrazito dobre jedino što se mora uzeti, zagrijati stolicu kada želiš položiti kolokvi, to stoji. Opća botanika, zoologija, engleski, njemački, ovisi šta izaberete, čak i tjelesni, jel, moramo biti u kondiciji za rad u polju, na valjda. matematika i to su neke opće, o. Klimatologija, agroklima, opća agro, osnove agroekonomike, u stvari to svi slušamo, jel? tu se zapravo susrećemo prvi put s tim nekim pojmom agroekonomike, e, ajmo reći ekonomija samo za poljoprivredu. Jel? To su kažem, ti opći predmeti koji svi slušamo na prvoj godini i na, kao najteži svi spomenju kemiju, meni je bila matematika. U e, tijekom si evo završnog rada, e, kako napreduje zapravo koliko student poljoprivrede mora si dati vremena za pripremu završnog rada, e, kako najbolje izabrati svog mentora, e, kako ide na poljoprivredno moraš li obraniti svoj rad, koja ti je tema i sve ostalo. E, završni rad se piše na tom posljednjem semestru, treće godine, šest semestru gdje stvari imamo izborne predmete, sami biramo predmete plus što imamo završni rad. Uh, mislim da nam je dosta olakšano to pisanje završnog rada sami biramo mentora, sami biramo temu odlazimo do profesora kod kojeg želimo to pisati ovaj, svi profesori su, su sretljivi, poradiće s vama na tome, bez problema kažem, olakšano je zato što su, izborni predmeti su taj semestar tako da ima dosta vremena i pisati seminare za predmete, u stvari završni rad što je, pretpostavljam nekakva priprema za diplomski rad koji nas čeka na petoj godini tako da ovaj nije neki veliki problem. Samo opet treba sjesti napisati. Ko ti tema završnog rada? A, temu završnog rada sam uzeo iz kinologije, A, tema je uzgoj i pasminska obilježja pasmine Rottweiler. Dobro, možda na prvo kada kažeš e, agroekonomika i ovaj tema zavošnog rada, ne ide baš evo, kao lajk, kažem jedno s drugim, e, je li onda to e, naznaka da si promijenio način razmišljanja od prve godine do sada s obzirom na, na izbor teme? Pa, izabro sam kolege i temu zato što volim se i... i... Imam rottweiler tako da ono nije bilo nešto previše razmišljanja. uzeo sam to da si olakšam što više, ali mogu reći da kod pisanja završnog rada, u stvari na način na koji sam studirao prve tri godine, me usmjerio da ja taj rad pišem u stvari kroz, ajmo reći, nekakav ekonomski aspekt, uzgoj kako bi se on isplatio, što sve treba imati, uglavnom usmjerilo me na način što pretpostavljam da sam možda drugi neki smjer, opet bi drugačije pisao taj završi rad jer bi na drugičiji način razmišljao, to je poljoprivred. E, vratimo se sad tamo na sredinu razgovora kada si rekao da su vam profesori rekli da ne možete očekivati da po završetku fakulteta će vas svi, kako se kaže, vuć za rukavi da ćete imati odmah e, nekakvo radno mjesto, ali evo recimo iz perspektive studenta koji danas sutra možda će se baviti o, sa, sa svojom strukom e, koliko zapravo je e, recimo ovo područje Osječko-Baranske županije pod navodnicima plodno za studente poljoprivrede? Pa, svi smo svjesni trenutnih problema koji su u Agrokoru nastali, znamo što Agrokor znači u poljoprivredi, Todorić, ali njegov problem je u njegovoj tvrtci, tako da i belje i tako neka poduzeća na ovom području su ipak na neki način malo ugrožena financijski, a s druge strane imamo žito, imamo gospodina Pipunića koji, ko, ko znam, dugi niz godina traži sve dobre i, ajmo reći, studente spremne za raditi koje uzima u svoje poduzeće, ali zapošljava ih nakon fakulteta, ako se naravno pokažu da su spremni raditi posvetiti se tome što nije nimalo lagan posao, jer poljoprivredni radovi su skoro pa 13-14 sati u komadu svaki dan kada bude sezona tih radova, kada nije sezona je lakše, ali opet naradi se dosta ljudi koliko znam, koliko sam čuo od kolega starih koji su ju završili i sve da je tehnologu u poljoprivredi zapravo jako, jako zahtjevno zanimanje, a što se tiče traženja posla, osim ajmo reći te dvije veće firme, teško će vas neko poljoprivredno gospodarstvo manje ili zaposliti, jer financijska situacija u državi je taka kakav je, niko nema novaca za menadžere i tehnologe da ih zapošljava u svojim gospodarstvima, rijetko ko ima, ne kažem nitko, ali rijetko ko ima, pa da bi vi još tu kao proizvodnju njima i poslovanje poboljšali Plus što je kultura i razmišljanje kod nas dosta još uvijek u zastoju, ali pa ljudi su svi veliko gega i nisu spremni u stvari poslušati nekoga koji je stručna, koji je završio nešto, poslušati šta on može reći o tome. Ovaj. Znači, tvoj savjet je zapravo otvoriti nešto svoje i pokrenuti neku priču koja je možda vezana uz OPG ili nešto drugo? Pa, tako su nas učili, u stvari, nemojte razmišljati o traženju posla, nego probajte razmišljati kako da vi stvorite neki posao. Poljoprivreda je ipak proizvodnja, probajte uzeti neku zemlju najam ili ako imate negdje, nešto probat proizvesti, napraviti, prodati to, pa da vidite kako se to sve kreće, da skupite nekog iskustva, pa onda možda razmišljati o nekim tvrtkama, zapošljavanjima i tako dalje, ali uglavnom, teško je, teško ja mislim, znači, Posao jer nema puno tvrtki koje se bave time. Veliki. Za kraj kakav student poljoprivrede treba biti? Koje bi trebale biti njegove karakteristike pri upisu ili što, što bi ga trebalo zapravo zanima? Pa mislim da je zapravo idealna situacija kada dolazi se sa nekog imanja ili kada već student koji upisuje ima veze sa poljoprivredom netko ko dolazi ovako upisati poljoprivredu pa, kad za, pa kao kroz fakultet će se naći u tome ne znam, čisto sumnjam da bi se mogao pronaći u tome to je krvav zahtjevan posao mislim svaki je svaki posao je borba, ali ne znam, ne, ne znam šta bi točno rekao možda za gradsku djecu je ipak malo teže naći nešto u poljoprivredi, djeca sa sela su bliža tome i eto, to bi mogu reći o tom. Znači, ako niste sa sela, <laughs> to jest, ako, ako ste iz grada, možda dva put razmislite o upisivanju poljoprivrednog fakulteta, Borna, hvala ti, lijepa, mi ti želimo svu sreću u upisanju završnog rada i da, evo, možda svoju neku budućnost ipak pronađeš u agroekonomici. Hvala vam, najljepša, nadam se, ja isto, da ću položiti to i nastaviti svoj studij dalje i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 gdje studenti obavljaju određena određena istraživanja i određenu praksu po pitanju svega onoga što se tiče samoga vinogradarstva kao takoga. Imamo također 50 hektara tu upravo nedaleko našoj e, nedalnjeg okruženju to je ostvarivo pokušalište Krisa gdje se obavlja gdje se obavlja ovaj ratarska proizvodnja kao takva. Imamo također projekat ovaj, odnosno pokušaлишte Antunovac gdje imamo 8 hektara Svakako da nam je želja naša pokušališta i proširiti. Prvoznamo to mislim na a, kolege na zotehniku i nadamo se da ćemo kroz ovu akademsku godinu uspjeti riješiti i četvrto pokušalište koje upravo toj namjeni. To bi bilo u stvari pokušalište Kozjak e, u kojem bi onda trebali imati jednu zaokrošenu cijelinu po pitanju e, obavljanja e, studentske prakse. Svakako da ta pokušališta su u stvari naši pogligoni za naš znanstveni rad, ne samo za